Може вам пора змінити тональність? а? Ну ну, ти не очень то шебурши, Едя, відізвався зватися Жорік. Ти сам розумієш, що ми не маємо права розпаражатися общаком. Він должен остатися в порядку. Ну а твої бабки ми компенсуємо за щот на Я правильно говорю, братва. Друзі підтримали Жоріка. Лише Едуард Іванович сердито зеркав то на одного, то на другого. – Ні, так не пайдет, – твердо сказав він. – Що мені до вашого Маркіза? Що мені до тебе, Бури, коли ви мене під танк киданули. Кстаті, Бури, ти не знаєш, де моя мала? Ті упістки їй нічого не зробили. – Ти зря пренебрегаєш нашим рішенням, – відповів Бури. – Ти знаєш, що ми все рішаємо місці, а дочка твоя була з одним пацаном і гарком, погрімуха. «Віник, якщо треба, дам адрес». «Стоп!» – враз сказав голема, побачивши, що за столом не висла напруга. І Едік багатозначно відкинув полупіджака. «Ми, навірно, пайдем другим путем». Чоловіки перезернулись. «Ми зробимо возвратку бабок Едіку через абщак, а остальне додянем із карману в щінков, які здали на водку. За кожним може таке случиться, так що не будем. Хорошо?» «Я согласен», – почухав потилиць бурий. «Да, правильно», – вирішив Гуцул. «Цей городіжка нам заплатить дань за глупость наводчику». Він з коса зиркав на Едіка і бачив, як час від часу в нього з-за пояса виглядає руків'я пістолета. «Надіюсь, ви мені поможете», – сказав Едік, знову багатозначному випадково демонструючи пістолет. «Конечно», – пристав до колективу Жорік. «Я сьогодні своїх пацанів пошлю знайти твою малу», – погодився з іншими Гак. «Ти будь спок і займайся диким». Виходячи з хати, Едуард Іванович подумав, що настав час, коли потрібно на віки вічні розпрощатися з цією компанією. Він втомився жити подвійним життям, грати такі різні ролі, роки не ті. Нічого. Пускай поможуть мені це діло провернути!» «А там...» Розділ 29. Ірину неможливо було впізнати. Вона смарніла, очі її запали, а що стали, немов у воскової фігури. Від, від понеділка дівчина не з'являлася вдома і жила в Ігоря. Страх перед батьком примушував зносити все, що виробляв її новий друг. Напивався добистями, примушував роздягатися і ходити голою по квартирі. Заливав її спортивними напоями і через кожні дві години тягнув до ліжка. Все це можна було терпіти. Батькові нотації були набагато страшнішими, тим більше, що тепер Ірина взагалі почала відчувати себе дорослою та самостійною. Ірка голосив з лазанки Ігор. Заділай кофе! Щас мій братан прийде! Короче, пайдем в ресторан!» Дівчина байдуже палила цигарку, розвалившись у кріслі. Вона була втомленою від нескінченної пиятики, недоспаних ночей і постійного вживання кави. Тіло не слухалося, і рука безсило опускалася, коли треба було щось зробити. «Ти чо, кофе не збацала? запитав Ігор, вийшов вже з ванни. Я замахалася. «Ладно, сам щас зділаю». Прийшов Володимир, приніс пляшку шампанського. Випили, заїли копченою рибою. «Завтра старіки приїжджають», – сказав Добня. Зділай порядок, а то не хата, а бардак. Та вже завтра». Володимир скосив на Ірину погляд, даючи братові зрозуміти, що час їй спекатись. Ігор згідливо кивнув. Через який час вони втрьох вийшли з квартири, сіли у таксі і поїхали до ресторану. Ігор мовчав. Ірині Шампанська розв'язала язик, і вона досить мило розмовляла з Володимиром. А він думав, як це йому сьогодні дівчину перетягнути до себе. І він знав, що їй насправді нема куди подітись, бо додому йти страшно. А Ігор сьогодні її неодмінно відшиє. Коли він з Ірінові війшли до ресторану, довдня затримався, щоб кудись зателефонувати. У залі сиділи кілька парочок. Середа – не ресторанний день. Музики на естраді налаштовували інструменти. В носі залоскотали запахи, які долинали з кухні. Підійшов Володя, і вони присіли в закутку. Огрядна офіціантка Володимирова знайома зі спритністю жонглера накрила стіл, наїдками і напоями. Брати відразу випили по чарці горілки, перчому старший сказав «Прощай розум, зустрінемося завтра». Ірині налили шампанського.